Vrsta ibadeta koje je Allah naredil s islam, iman i ihsan. Od tih ibadeta je dova. Zatim strah, al-hauf, nada, al-rađa, pouzdanje, et tavakul čežnja, al-ragobe i strahupoštovanje, al-rahbe. Poniznost, el hušu istrepnja, bojanje, el haše pokajanje, al-inabe, traženje pomoći, el istiane i utočišta el- isti'aze molba, zov za pomoć al isti'ate, klanje prinošenje žrtve, adzeb zavjetovanje, an-nadl i druge vrste ibadeta koje Allah naredio svi ti ibadeti pripadaju isključivo Allahu i samo njemu se čini dokaz za to su riječi uzvišenu wa enna al-mesađide lillahi falate da'ume Allahi ahada mesđidi su samo Allah radi i ne molite se uz Allaha nikom medrugu Onaj ko u puti nešto dodihi bade nekom drugom ima Allaha on je mušik mnogobožac i kafir navijednik dokaz za to su riječi uzvišenog oman yad'u ma Allahi ilahan akhar la burhana lahu bi fa inna hisabuhu 'inda rabbi inna huwa la yafrihu al koji uz alaha u putuje drugom bogu bez ikakog pa dokaza o njemu pel gospodarom svojim čerakum polaga a nevjernici uspjeh neće postići. A u hadisku se navodi, dova je suština, srži barata. Doka zato se riječ uzvišanovi. Vakala rabbukumu da'uni as-teđibedakum. Innal ladine jeste kibirune an' ibadati sa'da huluna jahenneme dakhirin. Gospoda vaš je mi dove. Ja ću vam se zaista odazvati. Onim koji iz oholosti neće da me obožavaju, ući će sigurno u jahennem poniđen. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اتمان الاكملان على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد زاهولا припада узвишеном Аллаху господару сви светova salavati i salame najpotpunije donosimo na Allaha poslanika Muhameda nego ucastno porodicu plemenite ashaabe i sve one koji slijede njegovu uputu i idu njegovom stazom do sudnjega dana. Nastavljamo sa komentarom dijela Sarasetul Usuli wa Adil Latuha. Tri osnovna temelja i njihovi dokazi. Nakon što je autor Šijeh Muhammed ibn Abdul Vahab Rahmetullahi Aleyh pojasnio da nije dozvoljeno ibadet činiti ikome drugom mimo Allahu subhanahu wa ta'ala prelazi na pojašnjenje vrsta ibadeta sa kojima se rob približava svome gospodaru uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala u prethodnim predavanjima govorili smo o tome da nije dozvoljeno upućivati ibadet ili bilo šta od ibadeta makari najmanji vid ibadeta nekom drugom mimo Allaha wa ala. i da je onaj ko uputi Nešto od ibadeta drugo mimo Allahu počinio širk koji je najveći greh i kojeg uzvišeni Allah neće oprostiti nikome osim ako se iskreno pokaje. Onaj ko umri na tom grijehu bit će vječno u džehennemu i njegova dobra djela bit će poništena. I propis dunjalučki za takvu osobu jeste da je on nevjernik u Allaha subhanahu wa ta'ala. Makar tvrdio da vjeruje u Allaha, u poslanike, u meleke, u sudnji dan I da svedočih da nema drugog Boga mimo Allaha i da je Muhammed posljednji Allahov poslanik, ako čini nešto ibadeta što je Allahovo subhanahu wa ta'ala pravo i obaveza robova prema njemu, ako čini nešto ibadeta nekom drugom mimo njemu subhanahu wa ta'ala, on je nevjernik, mušrik, da's Allah sačuva. Zatim kaže šejh wa anwa'ul ibadatin lati amara Allahu biha. Vrsta ibadeta koje je Allah naredio. Njegove reči, vrste ibadeta koje Allah naredio, neke od ovih ibadeta, a ukupno ih je spomenuo 17 uzvišeni Allah je naredio, a neki od tih ibadeta su pohvalni ibadeti, nisu naredjeni. Ali ovdje njegove reči koje je naredio misli se koje je propisao, subhanu wa ta'ala, ili koje je naredio da se čine samo njemu, subhanu wa ta'ala. Iako možda u osnovi taj ibadet nije naredjen, možda je pohvalan, ali nije dozvoljeno da se čini nekom drugom mimo njega. Kaže, vrste ibadeta koje je Allah naredio su Islam, iman i ihsan. To su tri stepena vjere. Najopširniji od tih stepena je stepen Islama. Nakon njega dolazi stepen imana. A nakon njega dolazi stepen ihsana. I o tome će, inša Allahu ta'ala, biti detaljnije govora u drugom temelju. Sada govorimo o prvom temelju a to je poznaje uzvišenog Allaha. Autor će govoriti o islamu, imanu i ihsanu u drugom temelju, ali ovdje navodi kao primjere ibadeta. Poznato je kada se spomene islam da to obuhvata svjedočenje da nema drugog boga mimo Allaha i da je Muhammed Allahu rob i poslanik. Obavljanje namaza, davanje zekata, post u mjesecu Ramazanu i obavljanje hađa za onoga ko je u mogućnosti. To su najveličanstveniji tjelesni ibadeti, dva šihadeta namaz, zekat, post i hajj. Zatim kaže iman, iman vjerovanje obuhvata ibadete srca a to je vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala, vjerovanje u Meleke u poslanike, u knjige u sudnji dan i u Allahovu odredbu kada i kader, bila dobra ili loša po nas. I to su ruknovi imana bez vjerovanja u njih ne može niko biti musliman. Zatim kaže ihsan, a to je pojasnio ili definirao Allah uposlanik sallallahu alaihi ve sellem u poznatom hadithu Džibriela, kada je upitan od strane Džibriela o ihsanu, pa je rekao, alaihi salatu wassalam, ili ihsanu an ta'bud Allaha ka'anneke tarahu, fa'illam takun tarahu fa'innahu irak. Ihsan je, to jest, da usavršiš svoja dijela, dobra, da obožavaš Allaha kao da ga vidiš. Jer ako ti njega ne vidiš, zaista on tebe vidi. To je najveći stepen, Svijest o uzvišenom Allahu, Da obožavaš Allaha kao da se nalazi pretomom. Jer ako ti njega ne vidiš, zaista on tebe subhanahu wa ta'ala vidi. Dakle, to je stepen jakina, tvrsto ubjeđenje. Najveći stepen znanja. Da budeš svjestan o Allahom nadzoru. Da Allah vidi sve ono što radiš. I da usavršiš svoja dobra djela. To je da ih činiš iskreno u ima Allaha. Da u njima nema primjese činjenja ti djela zbog nekog drugog mimo njega subhanahu wa ta'ala. Ovo su tri stepena vjeri. Kada se spomene islam, on obuhvata i iman i ihsan. Jer je islam cjelokupna vjera. Kada se spomene iman, on obuhvata ihsan. Kada se sam spomene iman, u značenje imana ulazi i islam i ihsan. Zato što je iman čvrsto vjerovanje u srcu uz očitovanje tog vjerovanja jezikom i potvrđivanje dijelima u praksi. A je dva šehadeta, namaz, post, zekat. Od toga je ihsan, iskrenost prema uzvišenom Allahu u činjenju ibadeta. Zatim kaže ših, uaminhud doa, od vrsta ibadeta koje je naredio uzvišeni Allah je i dova. To jest dova je jedna vrsta ibadeta. Zatim strah, al-hauf, strah od uzvišenog Allaha i njegove kazne. Zatim ar-rađa, nada u Allahu milosti i njegovu nagradu. Zatim, التوکل, tvrsti oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, čežnja, ka onome, što je kod uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, od milosti i nagrade. Zatim, الرغبة, žudnja, ili čežnja, ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim, الرغبة, strah, ili straho poštovanja od uzvišenog Allaha, ili prema njemu subhanahu. Zatim, الخشوع, skrušenost, poniznost pred njim, جل وعلا Zatim el-hašje, strepnja, bojanje. Zatim el-inabe, a to je povratak uzvišenom Allahu nakon grijeha, pokajanje. Zatim el-isti'aneh, traženje pomoći od uzvišenog Allaha u ostvarenju onoga što želimo, što smo nemoćni da ostvarimo bez njegove pomoći. Zatim el-isti'adeh, traženje utočišta kod uzvišenog Allaha. Zatim el-isti'ateh, traženje pomoći, dozivanje Allaha u pomoći. Zatim al-dabhh, žrtve, klanje kurbana. Zatim an-nadhr, ispunjavanje zavjeta ili zavjetovanje uzvišenom Allahu. Kaže: "Wa ghayru zalika min anwa'il ibadah", i druge vrste ibadeta koje je naredio uzvišeni Allah, التي amara Allahu biha". Kulha lillahi ta'ala. Sve te vrste ibadeta, i sviti ibadeti koje je spomenu autor i koje nije spomenu pripadaju uzvišenom Allahu. Čine je se isključivo zbog njega, subhanahu wa ta'ala. Ne smiju se činiti ikome drugom mimo njega. Od pa da Allahu je milosti prema svojim robovima jeste i to što je propisao mnogije vrste ibadeta sa kojima se robovi mogu približavati njemu, subhanahu wa ta'ala. Nije ostavio samo jednu vrstu ibadeta, nego je ostavio u tome raznolikosti. Pa je propisao Ibadete koji se čine jezikom, propisao je ibadete koji se čine srcem, propisao je također ibadete koji se čine našim udovima, tjelesnim organima, propisao je i tjelesne ibadete kao što je propisao ibadete i metkom. I svi ti ibadeti koji je propisao uzvišeni Allah približavaju nas njemu, subhana. I zato ljudi neće biti na istom stepenu u džennetu, shodno njihovom udjelu ovim ibadetima. Neko će imati veći stepen, a neko manji. Isto tako i nagrada u džennetu je shodno našim udjelu u ovim ibadetima. Nije nagrada za namaz, ista nagrada za post. Nije nagrada za post, ista nagrada za hač. I što se rob okiti i uljepša sa ovim ibadetima u toku svog dunjalučkog života, osjetit će slast i uživanje kao rezultat ili kao plod tih ibadeta na ahiretu. Onaj Ko posije jednu vočku, nije isto kao onaj koji posije 20. Kada rode plodovi, ovaj koji je posijao mnogo voća, on uživa u tim plodovima. Dok onaj koji je posijao samo jedan, on uživa samo u jednom plodu. Je, takav je primjer ibadeta. I takav je primjer bereketa od tih ibadeta, čak i u dunjalučkom životu. Da čovjek osjeti na sebi hajir i dobro tih ibadeta. Ako više ima udela u ibadetima, u namazu, u postu, u zekatu, u hađu, učenju Kur'ana, u zikru i tako dalje, ima i više hajra od tih ibadeta na dunjaluku, a prava istinska nagrada slijeduje na ahiretu. Ovo što je spomenuo autor, rahmetullahi alejh, su samo neke vrste ibadeta. Spomenuo je 17 vrsta ibadeta. I nije namjera autora da pobroji sve ibadete. I zato je na kraju rekao i druge vrste, što znači da ima mnogo vrsta ibadeta. Znači da ima mnogo vrsta ibadeta, a autor je spomenuo samo neke najbitnije vrste ibadeta. U njegove riječi Islam rekli smo da ulazi namaz, namaz, zekat, post, hač, iman, vjerovanje u Allaha, Meleke, poslanike i tako dalje. Zatim nakon toga je spomenuo domu i ostale ibadete koji su srčani ibadeti, a neki su i tjelesni ibadeti, kao prinošenje zrtve, dhebh, koji se čini rukom i metkom. Čovjek izdvaja svoj metak da kupi žrtvu i onda e, čini taj ibadet ili prinosi tu žrtvu svojom rukom. To je spoj između tjelesnih ibadeta i ibadeta i metkom. Riječ ibadet ili termin ibadet spominjali smo više puta da islamski učenjaci navode razne definicije kojima pokušavaju da spomenu definiciju koja u potpunosti obuhvata sve vrste ibadeta jeli obuhvata taj termin. Pojašnjava detaljno šta znači ibadet. Ispomenuli smo da je najbolja i najpotpunija definicija definicija Šejh ul-Islama Ibn Tajmije koja glasi ismunjamun li kulli ma yuhibbu Dakle termin subuhati termin za sve ono što Allah voli i čime je zadovoljan od riječi i djela tajnih i javnih. I onda je Šejh ul-Islama Ibn Tajmije u nastavku ovo govora o značenju ibadeta, naveo nekoliko vrsta ibadeta. Pa kaže poput namaza, poput zekata, poput posta, poput Hadža, poput vjerovanja u Allaha, u Meleke, u poslanike, poput činjenja dobročinstva roditeljima, učenja Kur'ana, naređivanja dobra odvraćanja od zla, činjenja dobročinstva komšijama, e, udjeljivanja sadake, uklanjanja neprijatnosti sa puta i tome slično. Dakle, mnogo je vrsta ibadeta. وحديث أبو هوريري رضي الله عنه كيكتو زبلج لبخاري مسلم قال بوسناني صلى الله عليه وسلم الإيمان بدعون وسبعون شعبة إلي بدعون وستون شعبة إيمان سرمدسيت ونقلق أغرناك ورواية قد إمام بخاري شزدسيت ونقلق أغرناك ورواية قد إمام مسلم فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان Najveći stepen ili najveći ogranak imana je la ilaha illallah. Su riječi la ilaha illallah. Izgovaranje riječi la ilaha illallah. A to je ispovjedanje teuhida uzvišenom Allahu, uz odricanje od širka. A najnižiji stepen, najmanji stepen imana ili ogranak imana je uklanjanje neprijatnosti sa puta. Onoga što je zijeti drugi na putu. Zatim kaže puslanik s.a.v. A stid je jedan od ogranaka imana. Dakle, mnogo je vrsta ibadeta. Svi ti ibadeti, kao što je definisao šehe Hulisam ibn Taymiye, to je ono što Allah voli i čime je zadovoljan. Da bi ibadet bio ibadetom, mora da bude propisan od strane uzvišenog Allaha. Ne može da bude izmišljen, jer Allah subhanahu wa ta'ala ne prihvata takve ibadete. Nego mora da bude ono što je propisano što je propisao on, subhanahu wa ta'ala, Kur'anom ili riječima njegovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kroz sunnet. Od riječi i dijela. Od riječi i dijela. Riječi jezika i riječi i srca. I dijela jezika, srca i udova. Jer kao što jezik svjedoči da nema drugog Boga, mimo Allaha mora da svjedoči i srce prije jezika. Da nema drugog Boga koji se spravom obožava osim Allaha, subhanahu wa ta'ala. Javnih i tajnih. Primer javnih ibadeta je namaz, hađ, učenje Korana, dobročinstvo roditeljima, zikr. To su javni ibadeti. Primer tajnih ibadeta to su ibadeti srca. Strah od Allaha subhanahu wa ta'ala, osladac na Allaha, čeznja, skrušenost i tome slično. Sve to je uzvišeni Allah naredio i propisao da se čini njemu Tebaraka wa ta'ala. I zabranio da se išta od toga čini nekom drugom. Autor će u nastavku ove poslanice jedan po jedan od ovih ibadeta spomenuti i spomenuti dokaz za njega iz Kur'ana ili sunneta Allahu poslanika s.a.w. Dokaz da je to ibadet. Sve ove vrste, ovih 17 vrsta ibadeta koje je spomenuo, rekli smo da će o imanu, da će o islamu, imanu i ihsanu govoriti u drugom temelju. A ostalih, o ostalih 14 vrsta koje je spomenuo govoriće u nastavku ovog govora. Svaki će zasebno spomenuti i za njega navesti dokaz iz Kur'ana ili Sunnete Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dokaz da je to ibadet i da je to propisano činiti samo uzvišenom Allahu. Kaže autor: والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Dokaz za to su riječi Uzvišenog. Dokaz za Dokaz da su ovi ibadeti Nareženi samo uzvišenom Allahu da je ispravno činite ove ibadete samo uzvišenom Allahu. Dokaz zato su riječi uzvišenog Allaha wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Zaista su mesdži samo Allaha radi. Fala tad'u ma'a Allahi ahada. Ne možete upućivati dove ne molite se uz Allaha nekome drugom. Prijedhodno smo govorili o ovom ajetu spomenuli smo da riječi uzvišenog Allaha وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ Zaista su mesđidi Allaha radi. Po jednom dijelu mu fesira riječi الْمَسَاجِدِ mesđidi odnose se na poznate kuće koje su napravljene na zemlji u kojima se obožava Allah subhanahu wa ta'ala i čini se njemu sežda. je kao džamije, mesđidi. To jest da su te kuće koje su sagrađene u ime Allaha i podignute zbog Allaha da one pripadaju Allahu, da su one podignute samo zbog Njega i da nije dozvoljeno u tim mesčidima činiti dovu, upučivati dovu nekom drugom mimo njemu subhana a po drugom mišljenju ili tumačenju mufessira riječ je se odnose na organe, dijelove tijela kojima padamo Allahu na seždu a to je sedam Dijelova tijela koje nam je naredio uzvišeni Allah da mu nima činimo seždu. Da mu njima činimo seždu. A to su čelo i nos, ruke ili šake, koljena i stopala. Ili vrhovi, krajevi stopala, to jest prsti. Čelo i nos je jedan organ. Dvije šake, to je tri. Koljena, pet. I nožni prsti, sedam. Ti organi pripadaju samo Allahu i nije dozvoljeno tim organima padati na seždu nekom drugom mimo Allaha. jer nas je Allah stvorio da njemu činimo ibadet i nije dozvoljeno koristiti te dijelove tela koje je Allah stvorio samo da njemu čine ibadet da njima činimo ibadet nekom drugom mimo njemu pa tako nije dozvoljeno podići ruke u dovi nekom drugom mimo Allahom niti je dozvoljeno pasti čelom na zemlju nekom drugom mimo njemu subhana. samo se Allahu pada na seždu a od sećde je i ruku To je mala sežda. I ruku se u Kur'anu i sunnetu naziva također seždom. fa Pa dovede oca i majku na svoj prijestol, na arš, misli se na Jusufa alaihissalam, pa mu padoše na seždu. Ne misli se da su upali na seždu čelom, nego su mu se poklonili. Kao što mi činimo ruku u namazu. To je bilo dozvoljeno u prijašnjim šerijatima, ali je derogirano ovim šerijatom. Uđite kroz vrata činejeći seđdu. Kada je uzvišeni Allah naredio israelčanima da se pokore Musao alaihissalam i da uđu kroz vrata Bejtul Maktisa činejeći seđdu. Ne misli se da uđu na vrata čelom po zemlji, nego da, da padnu na ruku i tako uđo kroz vrata. Dakle, ruku se u Koranu i Sunetu naziva seđdom. I nije dozvoljeno ni ruku, ni seđdu, to je padanje. Čelom na tlo, činiti ikome drugo mimo Allaha. Zato je naveo dokaz, autor ove riječi uzvišenog Allaha. وَاَنَّ الْمَسَاجِ دَلِلَّةِ Zaista meštidi su Allaha radi. Svejedno da li se odnosi na ovo prvo tumačenje ili na drugo tumačenje, jedno i drugo tumačenje upučuje na isto značenje. A to je da nije dozvoljeno činiti ibadet nekom drugom mimo Allah. Kaže, فَلَا تَدْعُوا مَعَ Allahi أَحَدًا Nemojte uz Allaha dozivati druge. Iako dozivate Allaha, upučujete nemu dovu, nije dozvoljeno pored toga što upučujete Allahu dovu da upučujete i drugom. I to je šubha kod mnogih koji upadaju u širk. Kada im kažeš nemoj činiti širk, kaže ja se obraćam uzvišenom Allahu, ja njemu upučujem dovu. Nije dovoljno to što upučuješ Allahu dovu. Jer ako upučuješ uz Allaha i drugom dovu činiš širk. Iako doviš Allahu, iako klanjaš Allahu, ako klanjaš drugom mimo njega, to ti poništava tvoj ibadet kojeg činiš uzvišenom Allahu. Zatim kaže Šejh: "Taman sarafa minha shay'an şey gairi Allah, fehu mushrikun kafir." Ona iko uputi nešto od ovih ibadeta nekom drugom ima Allaha, on je mušrik kafir, bogobožac, nevjernik. Fehu mushrikun kafir. Jer onaj ko čini ibadet drugom ima Allahu, on je postao mušnik, a svaki mušrik je kafir, a ne obrnuto. Nije svaki kafir mušrik, ali je svaki mušrik kafir. Primer toga je Onaj ko ne vjeruje Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam kao poslanika, on je kafir ali nije mušrik. Onaj ko se ismijava sa propisima vjere, on je kafir ali nije mušrik. Onaj ko čini ibade drugom ima Allaha, on je mušrik, kafir. Znači termin kufra je opširniji od termina širka. Svaki mušrik je kafir, a nije svaki kafir mušrik. Jer može čovjek da bude nevjernik, kafir drugim dijelima mimo širka. Može izaći iz vjere drugim dijelima mimo širka. Pa onaj ko upućuje dovu ili druge ibadete mimo Dove nekom drugom ima Allaha on je mušrik kafir on je mušrik a uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže inna Allaha la yaghfiru ay yushrak bih Allah neće oprostiti da mu se učini širke ومن يشرك بالله فقد حبط onaj ko učini širk njegova djela su propaštena inna shirke la zulmun zaista je širk ذلك ظلم نبراهنا إنه مراز لكي أخيرت كوي قازني إذن مجموش كاي كافرة أتوه ويأشني براوك وجهنم دانس الله ساتوه نيكا لا نيكي زاتي جهنم أكوم ريكا وكافر كاجة بسلانيك صلى الله عليه وسلم حديث كوي إذا بي لجيما مسلم وصحيه لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا ولا نصرانيا ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب ال od ovog ummeta koji od naroda kojem sam ja poslan. Čuti za mene svejedno bio jevidov ili kršćanin, svi oni kojima je poslan Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a poslanje svim svjetovima, svim ljudima koji su bili živi kada je on posla kao poslanik i koji su došli nakon njega. Ja Jahannasu inni rasulullah ilekum O ljudi ja sam svima vama poslanik. Ja sam Allaha poslanik svima vama, svim ljudima Svijim vjerama, svako ko čuje za Muhammeda s.a.v. neće za mene čuti niko od ovog ummeta. Misli se na ummet Dave, na one kojima je on poslan kao poslanik. Svejedno bio židov ili kršćanin. Zatim ne povjeruje u ono sa čime sam ja došao. Ne slijedi njegovu vjeru, Illa Nar, a da neće biti od stanovnika vatre. To jest kogo čuje za Muhammeda s.a.v. i ne povjeruje u njega kao poslanika i ne slijedi njegovu vjeru, Biće vječno u džehennemu. Biće vječno u džehennemu. Nikada neće zaći iz džehennema. Nema vjernika mimo muslimana. Samo musliman je mu, umjen vjernik. Svi sljedbenici drugih vjera su nevjernici. I od iskrenog odnosa prema njima i od naše milosti prema njima jeste da, da im pojasnimo njihovo stanje. Da ih ne držimo u zavljudi. Da ne misli da onaj ko vjeruje u Isusa čini dobra djela po njihovoj vjeri. Ne misli nikom loše i tome slično što spominju da će biti u Ne može biti ni kršćan ni židov u džennetu ako je čuva za Muhammeda sallallahu a.s. Onaj ko ne slijedi Muhammeda, on je nevjernik, kafir, vješno će biti u džennemu. Iako je dobar vjernik u svojoj vjeri, slijedi sve postulate svoje vjere. Pravi pravcati kršćanin, kao oni koji su bili sa Isam Selam, Ako ne vjeri Muhammeda sallallahu a.s. nakon je uvijek dolaz kao on je nevjernik. Pravi jevrej, kao sledbenici Musa Selam. Ako ne vjeruje Muhammed sallallahu alejhi ve nakon njegovog dolaska, on je nevjernik i biće vječno u džehennemu. Dokaz za ovu tvrdnju da onaj ko usmjeri ili uputi nešto od ovih ibadeta nekom drugom ima Allaha, da je mušrik, nevjernik, su riječi uzvišenog Allaha: "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar." A onaj ko uz Allaha doziva drugog boga, upućuje je dove drugom bogu. O kojem nema nikakvog dokaza. فَاِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ Njegov obračun je pred njegovim gospodarom. Polagaće račun za svoje dijela pred svojim gospodarom. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ A nevjernici neće postići uspjeh. Nikada neće uspjeti. uspjeti. Ovaj ajet je jasan dokaz da svako onajko ko upučuje i bade drugom ima Allahu da je kafir. Kaže, وَمَنْ يَدْعُمَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرُ Onaj koji doziva uz Allaha drugog Boga. Ovdje Allah subhanu wa ta'ala naziva ga Bogom, iako je ono lažno božanstvo. Jer nema Boga mimo Allaha. Ali onako kako ga on doživljava, smatra ga da je njegov Bog ili njegovo upućivanje i badjeta nekom drugom mimo Allaha čini to čemu se obraća ili to kome se obraća čini ga božanstvom. Koje je lažno božanstvo. Ali ga on diže na stepen Boga. La burhane lehu bih, o kojem nema dokaza. Ovo ne znači da čovjek može upućivati dove drugom Bogu i da zato ima dokaz. Njegove riječi o kojem nema dokaza ne znači da postoje božanstva za koje čovjek može imati dokaz. Ne, nego pojašnjenje da svako božanstvo koje se obožava mimo Allaha, Zato božanstvo, onaj koji ga obožava, taj mušlik, nema nikakvog dokaza. Neće imati opravdanja pred uzvišenim Allahom. Nema dokaza sa kojim može dokazati da je to božanstvo koje zaslužuje da mu se čini ibadet. فَاِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ Pred gospodarom svojim će polagati račun, što znači da će biti kažnjen, jer onaj koji polaže račun bit će kažnjen. Inehu la yuflihu al-kafirun al-kafir neće uspjeti pa ih je uzvišeni Allah nazvao kafirima nevjernicima koga je nazvao onoga koji upućuje do drugom ima Allah nazvao ih je nevjernicima neće uspjeti a uspjeh je da čovjek postigne sreću i da se sačuva kazne. što znači da nikada nevjernici neće uspjeti to jest da će biti vječno u džehennem zatim kaže sheh rahimahullah fil A u hadisu se navodi doba je srž ibadeta. Doba je suština srž ibadeta. Ovaj hadis autor je naveo kao dokaz da je doba od ibadeta. Da je doba jedna vrsta ibadeta. I spojom između ovog ajeta kojeg je spomenuo i ovog haditha možemo izvući ova propis koji je prethodno spomenuo a to je da onaj koji uputi nešto od ibadeta usmjeri nešto od ibadeta drugom ima Allah da je nevjernik jer u ajetu se spominje šta dova onaj koji jedu ma Allah onaj koji upućuje dovu uzalaga drugom na kraju kaže nevjernici neće uspjeti to jest onaj koji dovi drugom ima Allah on je nevjernik zatim navodni hadith, dova je suština ibadeta ili srži ibadeta to jest naj bolji vid ibadeta naj očigledniji vid Ibadeta je Dova. Što znači da drugo mimo Dove je preče da uđe u značenje toga. Ili ulazi u značenje Ajeta usputno. Ovakav je propisa Dovom koja je srž Ibadeta onda i ostali Ibadeti mimo Dove ulaze usputno uz Dovu u značenje Ajeta. Što znači da onaj ko uputi nešto od tih Ibadeta Dovu ili druge vrste Ibadeta nekom drugom mimo njemu on je nevijenik. Po slovu ovog kuratskog ajeta. Ovaj hadith koji je spomenuo autor zabilježe Imam Tirmidhi u svom džami'u i u njegovom lancu prenoslaca nalazi se poznati Ravija Abdullah ibn Lahija koji je slab Ravija, imao je slabo pamćenje. Ovaj hadith zabilježe Imam Tirmidhi od Enesa radijallahu anhu i u njegovom lancu prenoslaca nalazi se Ravija Abdullah ibn Lahija koji je imao slabo pamćenje bio je slab Ravija I ovaj hadith nije Imam Tirmidi ocijenio vjerodostojnim. Ali sličan njemu hadith koji podupire ovo značenje, ima gotovo identično značenje, je hadith Nu'mana ibn Bešira radijallahu anhu, kojeg su zabilježili Imam Abu Dawud, Tirmidi, Nesai, Usunenul Kubra, Ibn Mađe, Imam Ahmed i drugi. Sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, kako kaže Imam Tirmidi i drugi, da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasalam, Ed Doha u huvalje ibade. Dova je ibadet. Dova je ibadet. Što znači, da je dova jedna vrsta ibadita. Dakle slično značenje ovom hadithu denes se rodnilov. Prrvi hadith ni je verdostojjan, ali ovaj drugi haditi je vrodostojjan i dovolljaje v mjesto prvog haditha. I značenje ili potvrdu za ispravno značenje omog Hada imamo i u Ajetu, ko jek čees spomenti av autor nakon ovog haditha. اتوصريج جزءيشنوغ الله قال قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخراين دو كذا الله وقال ربكم أستجب ادعوني أستجب لكم يقواش غوسپدار يريكاو يلي ريتشه واش غوسپدار ادعوني استجب لكم اوпучуйте ми дове dozivajte me Ja ću vam se odazvati. Inna alledina yastakbiruna an ibadati se yadkhuluna jahennama dakhirin. Oni koji iz oholosti odbijaju da me obožavaju. Oni koji iz oholosti neće da me obožavaju. Uči će sigurno u jahennam poniženi. Obratite pažnju. Wa qale rabbukum ud'uni astagib lakum. I reče vaš gospodar, to jest Allah subhanahu wa ta'ala, ud'uni astagib lakum. Dozivajte me, upućujte mi domu Udu'uni upućujte mi domu estadib lakum ya ja tuam se odazvati nakon toga sta kaže uzvišeni Allah innal ladina yastakbiruna an ibadati sidkhununa jahannama dakhirin oni koji iz oholosti neće da mi čine ibadet to jest oni koji iz oholosti neće da mi upućuju domu pa je domu nazvao ibadetom učiće sigurno u džehenem poniženi ostramočeni pa je ovaj ajet također jasan dokaz da je dova ibadet. Da je dova ibadet. I da nije dozvoljeno upućivati dovu ikome drugom imamo njemu, subhanahu wa ta'ala. Dova se upućuje samo njemu uzvišenom. I islamski učenjaci podijelili su dovu na dvije vrste. Dua ul mes'ele i dua ul ibadah. Dova koja je dova traženja, molbe, kada tražiš nešto od oduzvišenog Allaha svojim riječima. Allahu oprosti mi grijehe. Allahu obskrbi me. O Allahu izliječi me. O Allahu podari potomstvo. O Allahu sačuvaj me to je slično. To je dva traženja. Tražiš nešto od oduzvišenog Allaha moliš ga. I druga vrsta dove je dua ul ibadah, dua ibadeta. A to je svaki ibadet kojeg činimo uzvišenom Allahu. Svaki ibadet koji činimo uzvišenom Allahu je na jedan način dova. Jer kada klanjaš namaz, primjera radi, ti taj namaz klanjaš zbog čega? Želiš Allahovu milost, želiš da te Allah uvede u džennet, želiš da zaradiš Allahovu nagradu i to je slično. Kada postiš, zbog čega postiš? Želiš Allahovu nagradu, želiš da te Allah smirije, da te Allah sačuva belaja i to je slično. Kada obavljaš haџ, želiš da te Allah oprosti grijehe. Kada učiš Kur'an, Želiš da svaki proučeni harf selap kod uzvišenog Allaha. Želiš da te Allah zbog toga uputi i napravi put i to me slično. Svaki ibadat koji činimo uzvišenom Allahu to je dova. Ne direktna dova da tražiš od Allaha, ali indirektna dova. Jer ta ibada činiš zato što želiš od Allaha njegovu milosna nagradu i to me Nije dozvoljeno uputiti ni jednu od ove dvije vrste dove nekom drugom imam Allah. Mnogi koji upadaju u širk Smatraju da je zabranjeno samo dova ibadeta. To jest da nije dozvoljeno klanjati drugom ima Allahom. Da nije dozvoljeno postiti zbog nekog drugog. Da nije dozvoljeno obaviti hač zbog nekog drugog ima Allaha. A smatraju da je dozvoljeno upućivati dovu molbe traženja nekom drugom ima Allaha. I onda odlaze na turbeta, odlaze na kaborove, odlaze kod takozvanih erlija, na takozvana dovišta i tome slično. Odlaze i upućuju dove drugima mimo Allaha. Odlaze na kabur Allahovog poslanika sallallahu aleyhi wa sallam. Odlaze na kaburove takozvanih evlija. I dižu svoje ruke i dozivaju druge mimo Allaha. Kaže se da u Misru u Egiptu svake godine posjeti kabur Ahmeda el-Bedevija preko 20 miliona ljudi. Dolaze na njegov kabur i traže od njega Molega ga, mu dove, da im poveća obskrbu, da im podari potomstvo, da, im, da ih sačuva belaja i tome sliče. Više nego što obavi hač. 20 miliona svake godine dođe i učini širk na tom mjestu. Slično je stanje sa kaborovima u Šamu, u Iraku, u Jemenu i na drugim mjestima. Pogledajte do koje mjere je šetan zaveo ljude. Kada im kažeš nemoj dobiti drugom ima Allahom, kaže ja klanjam samo Allahom. Nisam ja mušrik. ne obožavam ja kipove. Ja postim u ima Allaha, učim Kur'an zbog Allaha. Idem na hač, Allahom, i onda digne ruke i dobi drugom ima Zbog čega? Zato što smatra, šetan ga je prevario, zbog njegovog džehla i neznanja. Smatra da je dova koja je zabranjena, dova ibadeta, a ne dova traženja i molbe. A ispravno je, istina je da je zabranjeno i jedno i drugo. Zabranjena je i prva vrsta dove i druga vrsta dove da se upućuje drugom imama. I da onaj koji uputi dovu traži od onoga koji nije prisutan pred njim, koji je mrtav, traži ono što mu ne može ispuniti, da je time počinio širk. Svejedno ako doziva onoga ko je mrtav, kao dozivanje onih koji su u kaburojima. Za koji Allah te barekatu taala kaže in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Ako ih dozivate, oni ne ne čuju vašu dovu. A čak i da čuju vašu dovu, ne mogu vam se odazvati. Ako dozivaš dovom, moliš se onome koji je mrtav, ili onome ko je živ, ali nije prisutan pred tobom, imaš ubježenje da te čuje, ili onaj koji je prisutan pred tobom, ali nije u stanju da ti se odazove na takvu stvar, počinio si širke. Što znači da ako zatražiš nešto od onoga koji je prisutan pred i može ti pomoći, može ti udovoljiti, da to nije širke. Ako zatražiš od nekog, molim te možeš li mi dodati kašiku, možeš li mi dodati čašu. To nije širk. Zato što je on prisutan pretovom i može da ti se odazove, može ti to učiniti. Ali ako moliš onoga koje je pretovom tobom da ti uradi ono ili da ti se odazove na ono što može samo uzvišeni Allah, onda je to širk. Makar bio prisutan i makar te čuo. Tražiš od čovjeka poput tebe da ti dadne obskrbu, da ti podari potomstvo, da te sačuva belaja, a ne može ti pomoći, ne može ni samom sebi korist pribaviti niti štetu odagnati. Počinioš i širk. Zapamti tova pravila. Kada dova bivaš širk? Ako dozivaš onoga koji je mrtav. Ili dozivaš onoga koji je živ ali nije prisutan. Ili dozivaš onoga koji je prisutan ali ne može ti se odazvati. Na taj način upadaš u širk. Ne ulazi u značenje širka ono što se spominje u nekim poezijama, poemama ili se spominje kao Primjer, u nekim historijskim dijelima, a to je da se doziva ili da se neko obraća mrtvom bez dove, bez traženja. Kao da kažu o omere, da vidiš u kakvom snostanju, danas izudarao bi nas svojim štapom. To nije dova. Iako je bolje to izbjegavati, ali to nije dova. Ili da neko kaže Allaho poslaniče, kamo sreće da smo bili živi kad si ti bio živ. To nije dova. Iako je bolje izbjegavati. Dova je kada tražiš od nekog. Uz ljubav i skrušenost. A dokaz ljubavi i skrušenosti i veličanja onoga koga dozivaš jeste da podigneš ruke, jeste da se okreneš prema njemu, jeste da budeš krušen pred njim. Kao oni koji odlaze na turbeta i skrušeno stoje pred, pred turbetima ili pred kaborima. Odlazi kod kabora i okrene se i stane pred kabor kao što stoji u namazu. To je dokaz da je skrušen pred njim i da ga veliča i da ga voli. To je od pokazatelja Da time čini ibadet onome kome se obraća. Dakle bitno je napraviti razliku između ovih stanja. Ako tražiš od nekog ko je mrtav bilo šta, svejedno tražiš da ti oprosti grijehe ili tražiš da ti podari na faku, da te sačuva belaja ili tražiš od njega da se zauzme za tebe kod Uzvišenog Allaha, da čini šefaat tebe, da čini šefaat za tebe kod Uzvišenog Allaha, to je širk. Što znači da oni koji odlaze na kabur Poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili obraćaju se poslaniku s.a.v. daleko od njegovog kabora i traže od njega šefaat, čine je dijelo velikog širka. Čine je dijelo velikog širka. Kao što prenosi šehol islam ibn Taymi u svojim fetvama konsenzus islamskih učenjaka da je to širk. Iako neki navode raznorazne šubhe kojima pokušavaju to da opravdaju, ali to je dijelo velikog širka. Jer šefaat Ne pripada Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Uzmišeni Allah kaže قُلِّ اللَّهِ شَفَعَةُ جَمِيعًا Reci, Allahu pripada svaki šefat. Šefat će biti dat poslaniku sallallahu alaihi wa sallam kada? Na sudnjem dan. Sada ne posjedujem. Ti sada kada digneš ruke i kažeš šefaat ja Rasulallah, tražiš od njega ono što on ne posjeduje. Tražiš od poslanika sallallahu alaihi wa sredam ono što mu još uvijek nije dato. Nego kada će biti dat šefaat poslaniku sallallahu alaihi wa sredam? Na sudnjem danu kada ljudima dojadi stojanje i patnja i strah 50.000 godina čekaju obračun pa onda krenu od jednog do drugog poslanika i traže od njih da zamole uzvišenog Allaha da počne samo obraću. Nije bitno, samo da počne, nek ide mu džahenem, samo da više ne, ne čekamo obraću. Pa će ići od Adema alaihissalam do Nuha, do, sve dok ne dođu do Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pa će mu se obratiti rječima, o Muhammede, ti si Allahov miljenik, Halilullah. Allah ti je sve tvoje grijehe i one koji si prije počinio, one koji si naklado počinio. I ti si pečat svih vjerovjesnika, zar ne vidiš stanje kojim se nalazimo? Zašto ne zamoliš svog gospodara da započni obračun? Pa će poslanik sallallahu alihi vselem reći, E ne leha, ja sam određen za to. Meni to pripada. To jest, čekao sam da dođete do mene. I onda će otići svome gospodaru, u predajama se navodi da će pasti na seždu, i ostati na sećdi čitavu sedmicu Sedam dana kaže thumma yaftahu Allahu alayya min mahamidihi wa husni al-thana'i alayhi ma la uhsinuhu al'an Allah nadahnuti da ga hvalim veličam i donosim pohvale na taj način kojeg nisam stanju sada sada kada bi od mene tražili dok je bio živ da na taj način Hvalim uzvišenog Allaha i iznosim, pohvale da ga veličavam, slavim, ne bi to bio u stanju sada. Nego će ga Allah nadahnuti u tom trenutku, kada padne na seždu, da hvali veličaj Allaha, kažu islamski učenjaci, a veličanje Allaha biva spominjanjem ili navođenjem njegovih lijepih imena, koja su neograničena. Ne zna se broj njihov, nije 99, nego je neograničen broj Allahovih imena. 99 je posebnih Allahovih imena koji ih nauči, spoznaj i dovi obraća se Allah tim e, imenima učića u džennet, ali ne znači da Allah nema drugih imena mimo tih 99. Pa će veličati i uzvišenog Allaha svedok mu Allah tebareke ve taala neka kaže: "Ja Muhammed, erfa rasak tu O Muhammede, podigni svoju glavu O Muhammed, podigni svoju glavu, ustani sa sežde, traži, bit će ti udovoljeno. Reci, tvoj govor će se čuti, zauzimaj se, tvoje zauzimanje će biti primljeno. Tada će poslanik sallallahu alayhi wa sallam moći da se zauzima za svoj umet. Za one koji su iskreno rekli la ilaha illallah i srca i umrli na tome. Imali su osnovu imana, tvrsto su vjerovali, U Allahu jednoću nisu činili širka, ali imali su ono što je minimum da budu muslimani. Pored toga što su zapostavili mnoga dobra djela i upadali u razne grijehe, ali su umrli na tevhidu. Pa će se Muhammed s.a.v. naš poslanik i vjerovjesnik zauzimati za one koji su umrli na tevhidu, a ušli u džehennem. Da izađu, da budu izvedeni iz džehennema i uvedeni u džennet. I onda neznalica dođe i digne ruke i dovi poslaniku s.a.v. Kaže, o, Allaho poslanića, ja rasul, šefaat, ja rasul Allah. Zauzmi se za nas, čini nam šefaat, o, Allaho poslanića. Kako će činiti šefaat kada mu još uvijek to nije dardo? Zašto dižeš ruke uopšte? Ruke se Allahu dižu, ne dižu se Muhammedu sallallahu a ljudi. Sve to dokaz u moru drugih dokaza da oni koji traže šefaat od drugih, mimo Allaha, sve jedno bili poslanici ili vjerovjesnici da, da čine širk. Šta je osnovi bio širk ili srž Širka prvih mušlika. Šta je bio širk prvih mušlika? Zbog čega su obraćali kipovima? Da ih ti kipovi približe uzvišenom Allahom. Nisu oni obraćali kipovima da im kipovi podare obskrbu, da im kipovi podare potomstvo, da im kipovi oproste grijehe. Ma na'buduhum illa li yukarribuna ila Allahi Zulfa. Mi njih ne obožavamo osim da nas što više približe Allah. Vjerovali su da je Allah taj koji je stvoritelj, da je Allah taj koji upravlja svime. Ali su Kipovi uzeli kao posrednik da Kipovi čini šefat za njih i taj šefat je glavna šubha mušrika protiv kojih se borio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve Nisu razumjeli ovo pitanje, pitanje šefata. Zato onaj koji traži šefat od drugog mimo Allaha čini širk. Ebu Hurere radijallahu anhu kao što je došlo kod imama Buhariu sahihu, kada je došao Poslaniku, sallallahu alayhi wa sallam, je li rekao, o Allahu poslaniće, čini mi šefaat, ili rekao, o Allahu poslaniće, ko će biti najsretniji tome šefaatu? Ovo drugo. Nije rekao, o Allahu poslaniće, čini zamene mene šefaat na sudnjem danu. Nego je rekao, šta? Men as'adun bi šefaati. O Allahu poslaniće, ko će se najviše obradavati tvojom šefaatu? Je li mu poslanik, sallallahu alayhi wa sallam, rekao, traži od mene šefaat, pa će se... Šta mu je rekao? Rekao je: "Man qala la ilaha illa Allah sadikan min qalbi." Onaj je ko kaže la ilaha illa Allah iskreno iz srca. Nači, tauhid, ispovijedanje tauhida je najlakši i najkraći put da dođeš do šefaata Muhamedu sallallahu a ne činjenjem širka. Da uputiš dove njemu i tražiš od njega šefat. Nije zabeleženo da je iko od ashaba za vrijeme njegovog života Niti nakon njegove smrti sallallahu a.s. tražio od njega šefaat. Onaj ko smatra da jeste, neka donese dokaz. A mi ih izazivamo. Donesite jedan dokaz da je neko od ashaba samo jednu predaju. Da je neko od ashaba, jednu predaju koja je vjerodostojna, da je neko od ashaba tražio od Muhammeda sallallahu a.s. šefaat. Dok je bio živ ili nakon njegove smrti zato što su ashabi najbolje poznavali tauhid i znali su i razumjeli su riječi uzvišenog Allaha man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa ko je taj koji se može zauzimati kod njega bez njegove dozvole ne može se niko kod Allaha yawma idin la tanfa'u ash-shafa'atu illa liman adina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawlan neće koristiti šefaat. osim za onoga kome Allah dozvoli i bude zadovoljan sa njegovim riječima. Šta je osnovi suština šefata? Suština šefata je Allahova počast prema onome koji čini šefat i Allahova milost prema onome za koga se čini šefat. Jeste razumjeli ovo? Allahova počast onome koji čini šefat želi da počasti Muhammeda wasalam, i druge šefađe mimo njega na sudnjem danu da mu ukaže na njegov poseban stepen pred voljima. Da se on Kod Allaha smije zauzeti za neko. Allah mu dozvoli da počasti njega i uzdegne ga iznad ostalih robova da on može da se zauzima. Nije to da Allah ima potrebu da neko se zauzima kod njega. Ne, to je Allah počast prema onome koji se zauzima i milost prema onome za koga se zauzima. Allah želi da se smiluje tome za koga se on zauzima i da mu oprosti gre i uvede ga u džernet. A Muhammeda s.a. ili druge šefađe učinio je samo... Sebebom. Da na taj način Allah pusti svoj milost na to groba. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas poduči korisnom zdanju, da budemo od onih koji ispovjedaju tauhid svojim srcima i svojim riječima, jezicima i svojim dijelima, da nas sačuva širka i puteva koji vode u širk. Allah najbolje zna i salavate i salame donosimo na Allahom poslanika Muhammada, njegovom častnom porodicu i plemenite ashaabe.